Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Haló? Lehet? Jó. Ja. Vonalban vagy viselkedj szépen. Egy beszélgetésre készüljél, és e, ha a mai beszélgetés inyedre lesz, akkor szerintem a második és talán még a harmadik is beszélgetés lesz, de a második mindenféleképpen. Aztán nagy valószínűséggel elveszünk a részletekben. Közös ismerősünk, akit innek, itt neki te nevét nem fogom majd felfedni, azt mondta, hogy de legalább olyan kedvesen beszélgessek vele, mint a Winter Montel Zsoltal, de én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnék hosszú távon itt ülni a kejfejancsi mikrofonján, ha alapvetően másféleképpen mérném az embereket, bár nyilvánvalóan vannak szimpátiák, meg hát ugye az az érdekesség, és amit beszélgettünk, és valószínűleg te is fogsz kérdezni, tehát á, azt kell, hogy elmondjam neked, hogy jelen pillanatában például a kejfejancsi alapvetően, a kétharmados győzelmet bíró Fidesz-KDNP pénzéből él. Tehát azok az önkormányzatok, amelyekkel együtt dolgozom, részint én, részint a rádió, de a rádiónak is én szereztem ezeket az önkormányzatokat, vagy más együttműködés, ha volt korábban, vagy most, ezek alapvetően ahhoz a Fideszhez kapcsolódnak, vagy Fidesz-KDNP-hez, amelyel kapcsolatban én naponta fogalmazok meg kritikát, és olyan együttműködés, amelyben nem kötötték gusba a kezemet, függet attól, hogy hát az a lehetőség, mint ami volt annak idén a közszolgálatban, hogy az embert nem befolyásolta az, hogy annak a tenyerébe, vagy oda, ahonnan, de miután ez így ebben a formában nem valósul meg, az embernek a tudatalattiában ott van, de most egy olyan műsorban vagy, egy olyan rádióban, ahol ezt mindjárt a legelején tisztázni szerettem volna, valamint azt, hogy hát olyan polgármesterekkel dolgozom együtt, akik a mostani rendszerben hagyják, hogy mások is megszólalhassanak, eddig is hagyták, a jövőben is hagyják, és hogy az elkövetkezendő hetekben a hozzájuk való viszonyulásom csak azért, mert közeleg az október 12 kormányzati önkormányzati választás nem változhat, beleértve, hogy van akivel évek óta, van akivel év óta, van akivel pár hónapja együttműködöm. Velkám. valószínűleg a választás eredménye után sem kellene, hogy változzon a hozzáállásra. E, igen, hát ez ugye 2010-ben alapvetően nem így volt. Valamint azt kell, hogy elmondjam neked, hogy ez azért nagyon érdekes, mert az a Fidesz vezetési önkormányzat. Nem ugyanazok a személyek. Eh, akik most egyébként nem csak hogy szobálnak velem, hanem anyagilag is lehetővé teszik a rádió, illetőleg a kejfejacsi működését, eh, az az Fidesz ellenzékben meg se szólalt. Nem pont ugyanezekről az emberekről van szó, tehát ez egy egészen példátlan helyzet, de hát ez a példátlan helyzet tud olyan szabadságot szülni, aminek a keretében mi itt most beszélgetünk. Eh, neked még mielőtt főpolgármester jelölt lettél volna, mi volt a nem létező Nem létezett, hogy nem létező amit tegnap kaptam meg, amit csak azért kaptam meg tegnap, mert előtte nem találkoztam azzal, aki a nyomdászintét az volt rajta, hogy a hazai és haladás Egyesület tagja. De te most mi vagy? Tehát, még mi, a, tehát mi, a, mi a foglalkozásod? Nyugdíjas. Te egy nyugdíjas vagy? Abszolút mértékben. Ha vicces voltam négy éve ezt, azt mondtam, hogy a nemzeti együttműködés nyugdíjasa vagyok. Um, de miért? Hát azért, mert hogy 60 éves voltam 2010-ben, és az való volt. 2010-es téged hol talált? 2010-ben Júliusában engem ez a tiszti szolgálatnak az élén talált, ami egy központi igatal, tehát ez kormányzati intézmény, ahol több mint egy ezer ember dolgozott, és több mint 20 milliárdos volt. És akkor már hány éve voltál ott? Hát, három és fél. Jó, ugye én ezekkel az adatokkal többé-kevésbé tisztában vagyok, de nem mindenki, aki hallgat bennünket, így aztán nyugodtan kérdezhetek. Te akkor 2010-ben abban a reményben voltál, hogy független attól, hogy ki nyer a te tevékenységednek az lesz majd a a fokmérője, hogy szokták mondani, hogy maradhatsz-e vagy sem, hiszen tiszti orvosként nem a szocialista-liberális kormányt, hanem a hazai egészségügyet szolgáltad. Magyar, hogy abban reménykedtél, hogy maradhatsz? Én nem reménykedtem, én tudtam, hogy nem Angliában élek, tehát én ez nagyjából tisztában voltam azzal, hogy a tiszti szolgálatnak a vezetője az egy olyan állás, akinek a kormánytól tehát egy megfelelő viszonyban kell lenni. Az érdekesség ebben a dologban kettő volt. A az egyik az volt, hogy a, akkor volt a Borsodi árvíz. Igen. Mert a kormánytártás idején, meg a választás együtt volt. Tehát ennek az új kormánynak a felállását követően, ennek a kormánynak a vezető tisztviselővel a Borsodi Árvíz idején én együtt dolgoztam. Egyik hozzá konfliktusmentesen, és azt hiszem, hogy az eredmény sem volt olyan rossz nem is kifogásolta senki, se akkor se azóta. Tehát együtt lehetett dolgozni ennek a kormánynak a képviselég az elején. Tehát nyilvánvaló volt azért, hogy itt megközelítés és egyéb különbségek vannak. És akkor vége volt az árvíznek. Nekem el kellett volna menni egy Európai Uniós értekezletes és nem jött az engedély a minisztertől, ugye ez nem pénzügyi kérdés, nem egyszerűen csak egy papír, hogy hogy ellens, és nem jött válasz. És akkor úgy éreztem, hogy hát akkor úgy látszik, hogy a levegő körülöttem hűl, ami az ötlet abszolút várható volt. És akkor írtam a miniszternek egy levelet, hogy hát legyen kedves dönteni, hogy mi a terve továbbiakban a szolgálat vezető. Elnézést, ha rosszul mondom, most a Réthelyi Miklósról beszélünk? Réthelyi Miklósról beszélünk. Ezért nem elképesztő, hogy a saját családtagjaimnak időnként elfelejtem a nevét, de a volt igazságügyminiszter neve az benne vala a fejemben. Ez orvosi eset? Ez nem orvos eset, hát ez korral jár, ez velem is előfordul, és semmi problémát, ez nem. Igen? Nagy találmánya lesz a jövőnek az, amikor valamilyen elektronikus eszközhöz jutunk, ami azoknak az embereknek a nevét az eszünkbe juttatja, akinek különböző a kitérméretét is tudjuk. Szóval hogy történt? Ha visszatérve a történethez, írtam egy levelet, hogy döntsenek, mert úgy sok minden. De közben kávét iszol? Nem, de hát én még szívesen azt szeretek, de nincs kávény volt. Jó, rendben van, csak olyan volt. Igen, figyelek. Igen. Tehát, hogy, hogy döntjenek már ebben az ügyben, hogy mi legyen, mert hát állnak az ügyek, és az, az, az nem tesz jól. nem kaptam rá választ. Arra se. Igen, és akkor a hírtévérbe üzentem, hogy most már tessenek engem fölmenteni, mert hogy ez nem jó a szolgálatnak, hogy, hogy itt mi zajlik, és akkor fölmentettek utána. De kiderült, hogy nem ez volt az oka a késlekedésnek, a úgy tetszik, hanem hát azt várták meg, hogy határba lépjen az a törvény, ha jól emlékszem, július 7-én, hogy a köztisztviselőknek a határozott idejű szerződése határozatlan idejére változik. Uh -huh. Tehát nekem akkor még a határozott idejű kinevezésemből volt hátra talán három év még. Mert 5 akkor megjelent, akkor öt évre nevezték ki ezeket a közisztviselőket, vagy aki ilyen kérdékeny volt, és akkor másnap föl megkaptam a felmentést, nagyon kedvesen, kultúráltan, minden különösebb kalanélkül. Tehát ez engem nem ért váratlanul, és nekem a külgygyógyász múltam, és a röngenes, vagy röngennel való dolgozásom miatt nekem volt két év amit akkor még igénybe lehetett venni, és én aznap elmentem nyugdíjba. Halló? Itt vagyok. Jó, bocsánat, leveszem a fülhallgatómat, elnézést azt mondja, 15 perc marad belőle, hogy a fülem, ha megengeded. Kénytelen leszek. Halló? Ilyen messze van a füled? Nem, hanem az átkapcsolás ilyen <gül> sokáig tartott, bocsánatot kérek. De te erre föl voltál készülve? Persze, de arra is föl voltál, az, hogy nem leszel főorvos arra föl voltál készülve, de a nyugdíjasságra arra hogy lehet fölkészülni? Sehogy. Ha... Mert ugye akkor hirtelen rátört ugye, a szártrő szabadság, csinálhattál, amit akartál, de gondolom, ehhez olyan nagyon nem voltál hozzászokva. Hát abszolút nem. Persze. Valamit mondanál az otthoni körülményeidről, akik nem tudnák egyébként Falús Ferencel beszélgetni. Tehát annyit mondjál léces az otthoni körülményeidről, amelyek ö, adott esetben ö, segítenek a tekintetben, hogy azért van kihez beszélned, van egy póráz, amit valakinek a nyakára rakszak egy négy lábú. tehát hogy milyen környezetben élsz? Van két kutyám, egy macskánk, az egyik kutyát a lányomtól örököltem, amit az ö, hát elévült, hogy be lehet vallani, tehát ez egy csendpész kutya, amit Aténból hozott el. És hát aztán a lányom, amikor elköztett... De kocsival gondol, mert repülővel bonyolult lett volna. Nem, komplikáltabban, abban hozta, onnan hozta, Olaszországon keresztül. Mennyi idős a kutya? A kutya most 15 éves. Mennyi idős a gyerek? <gly> gyerek 31. Hány gyerek van? Két gyerek van, egy 33 éves fiam és egy 31 éves lányom. És van nekik anyukájuk? Van anyukájuk is, igen, az is velem él, aki lovasoktatással foglalkozik. Egy lendület nevű lovasiskolát vezet a Tatterzába, hogy van néhány lovunk is, ennek megfelelő. Ja, tehát van két gyereked, akik nagy való, de nagyapa vagy? Nagyapa vagyok, tulajdonképpen négy darab unokám van, többé-kevésbé. Ezt hogy érted? Hát úgy értem, hogy van egy 16 éves unokám, aki a barátomnak, a legjobb barátomnak a a kislánya, és amikor megszületett a kezembe, adták, és akkor mondtam, hogy úgy érzem magam, mintha én lennék. Ja, ér e de. Egyszer apámnak volt ilyen, ugye, aki szintén orvos, mint te, illetve volt, és egyszer valamelyik betege bedobott egy fényképet egy csecsemőről, a, a postaládába, aki az ő unokája volt, és ezt anyukán vette ki, és emlékszem, hogy nagyon furcsán nézett apámra, hogy ez a ez kicsoda, szóval apám valami nagyon bonyolult előadásba kezdett, nagyjából olyan bonyolult, hogy mintha én beszéltem volna, de nem vörösödött el különösebben, tehát amit nem kellett aggódni, hogy valami közelett volna a gyerekhez, de az anyám nagyon hosszú ideig, nagyon ferdén nézett ezt követően apámra. Mit csináltál te akkor? Most ugye ott vagyunk valahol 2010 nyarán. Mivel foglalkozol? Hát akkor én azt hittem, hogy én el tudok menni egy kórházba dítalan gyakornokként, és vissza tudok térni a tüdőgyógyászati munkámhoz, de kiderült, hogy nem látnak szívesen. Hány visszautasításban volt részed? Hát nagyon finoman zajlott ez a dolog. én nem, Hát terces nyáron nyaraltam, aztán szeptemberbe kezdtem, és így tovább szólva. Nagyon finoman zajlott a a dolog, de aztán rá kellett jönni, hogy nem egészen véletlen, aztán tárgyaltam ezzel a. Az... Jó, ez hogyan megy, mert ugye én erről legendákat hallok, néhány saját történet is van, de én azok közé tartozom, aki műsorban feltétlen optimista, és feltétlen hisz a világváltozásában, de műsoron kívül is gyakran előfordul ez velem. Tehát hogyan adják ezt Falus Ferenc tudtára, amikor azt mondja, hogy ő szívesen dolgozna a szakmában? <haz> hát nekem ezt a történetet úgy adták tudtam tudtomra, hogy ma találkozunk, holnap találkozunk, jövő héten találkozunk, most nem ér az igazgató, meg kell beszélnem ezzel, azzal, amazzal. Húzódott a dolog. Aztán kérdezik, ez, ez nem, valószínűleg ez nem az az eset volt, amiről itt a városban legendák vannak, hogy listák vannak, hogy ki, kive, hova van megtiltva, hanem egyszerűen, hát én egy idős államigazgatásból jött orvos vagyok, nem biztos, hogy szívesen egy díjtalan gyakornokként, egy tanulóként, egy beosztott orvosként, egy kórházban, hát ha látok valamit, hát ha van, hát elmondom. Szóval ez csak ilyen egész egyszerűen ilyen munkahelyi történet tulajdonképpen. Ekkora a csalódás volt? Ne, ne legyen csalódás, mert a két dolog azért nem függ össze. Tehát, ha nem tiszti orvos lett -e, van az összes többi kollégám, aki Mondjuk ennél kevésbé frekventált. Hogy ők ugyanerre a sorsa jutottak volna? Nem jutottak ugyanerre a sorsa. Tehát itt kimondottan az volt a probléma, hogy én egy nagy intézménynek voltam az első számú vezetője. De, de azt valószínűsíted hogy ez egyébként rendszerfüggetlenül így történt volna? Nem, ez nem rendszerfüggetlen volt, hanem azoknak az intézménynek, vagy annak az intézménynek. úgy értem, hogy rendszerfüggetlen, független, hogy milyen kormány van. Nem volt független attól, hogy milyen kormány van. Tehát egyébként nem történt volna ez meg, szerinted? Hát az előző kormányok idején ilyen nem fordult. Jó, az előző kormányok idején nem volt nyugdíjas? Nem, de nem volt ilyen történetem, nem volt ilyen. Igen, de, igen, ez hát a kettő összefügg természetesen. De azért csak akkor, akkor, akkor a kérdés jó volt, csak éppen vagy félreértetteted, vagy nem tudom, hogy nem voltál-e emiatt csalódott. Mit éreztél? Hát rosszul esett, szívesen mentem volna, aztán próbálkoztam különböző vállalkozásokba, tanácsadóként bekapcsolódni, és akkor kiderült, hogy a... Hát azt mondják... Te egy egészséges ember vagy, ugye? Igen, de hogy azt mondják, hogy... Nem, csak én azt gondolom, tehát ugye egész ugye azzal néztél szembe, hogy a nap 24 órája hirtelen hosszabb lett valószínűleg, mint korábban. Dehogy lett hosszabb, sokkal több dolgom lett. Igen? Hát, igen, ez egy nemetséges dolog. Hát kiderült, hogy egy csomó olyan dolog van, amiről nem tudtam, hogy hogy intéződött el korábban. Mint például? Hát mit tudom én, az újság előfizetés, a postai levelek át. És akkor ebben te teljesen fel tudtál oldódni? Dehogy oldottam föl, de hát csináltam. Hát értem. Jó. Unokáim vannak, azoknak segíteni lehet ezt, bevásárlásban... Jó, de a feleséged megkérdezte, hogy Ferikén mitől lógatod az orrod? Vagy én nem lógattad hát az orrod? Kérdezte az meg azt mondta, hogy én nem mosogattál el. Uh -huh. Ott volt a fejedben, hogy ez így marad forever? Nem, egy pillanatig se volt így. Egyhogy tába törtem magamat, hogy én azért még ebben az életbe szeretnék valamit csinálni. De ha én jól értem, most most nagyot ugrok, de aztán ugorhatunk vissza, ebben mostanáig nem történt jelentős változás, illetve annyi változás történt, hogy a haza és haladás alapítvány tagjaként elkezdtél egy tevékenységet, de azt gondolom, hogy voluntírként teszed, tehát azért gondolom, azért jár fizetés? Nem, tehát hogy én fizetek inkább, vagy én költök. Na látod. E, tehát, hogy valójában ez az állapot e, e, jogilag nem változott. Igen, de azért azt lehet, akkor be elkezdtem tanítani az egyetemen, Na. felencsém volt, mert fölkértek, ami nem, inkább szígesen volt nagyon jó. De ez, nagy, de, de ez tényleg, és ez mikor volt, és mire vonatkozott? Hát népegészségügyet tanítottam az eltén, szociális munkásoknak, meg uh -huh. egy fél év, amikor ilyen ráképzésben tanítottam. amire Ennél aztán nem volt folytatás? Múlni kellett, de remélem, hogy idén szeptemberben is lesz, hogy mindjárt is ilyen uh -huh. óradó tanároknak a szerződés kérése uh -huh. még, meg. remélem, hogy ebbe a fél évben is taníthatok. Én ezt nagyon élveztem, nagyon szeretem csinálni, Szerintem élvezték azok is, akik az óráimat hallgatták, legalábbis úgy tűnt, meg nem aludtak el, meg mosolyogtak, szóval, hogy nekem ez egy jó helyzet volt. Volt más a hasonló? Publikálás? én tudod, hogy én nem szeret, vagy nem tudom, hogy tudod, de nem én vagyok a, a grafomán a környezetben, nem nagyon szeretek írni, inkább előadok. Nagyon sok előadást tartottam, jártam az országot, különböző nyugdíjas szervezetekbe végeztem társadalmi munkát, Meghívtak mindenfelé, elmondtam a véleményemet. Meghívtak mindenfelé kik? Ügyről. különböző nyugdíjas szervezetek. Mint kit? Életet az éveknek, Egyesület például, vagy az msp nek a nyugdíjas tagozatba. között volt neked az MSP nyugdíjas tagozatához? Hogy az elnökségi tagja voltam az MSP nyugdíjas tagozatának 2010-től 2014-ig, ami nagyon kedves társaság, nagyon szerettek. Hogyan? Mert, mert te egyébként MSP tag voltál? MSZP tag voltam. Ennél, én ezt nem tudtam. Jaj, bocsánat, tehát ez nem. Jaj, ennél vannak jelentősebb bűnök, tehát ez az én szememben, csak nem tudtam. És mióta voltál te MSZP tag? 2001-ben léptem be az MSZP-be, ha jól emlékszem, akkor még a választások előtt. A harmadik kerületi pártszervezetbe léptem be, abból a megkontolásból, hogy ott nem dolgoztam, nem laktam, és semmi nem volt. Aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ott megváltozott a hangulat és akkor elkezdtem magamat nem olyan jól érezni, és akkor ugyan papírforma szerint nem léztem ki az MSZP-ből, de, de nagyon sokáig nem jártam, és kerestem magamnak egy pártalapszervezetet, nagyon kevés sikerrel, és aztán egy, alig több, mint másfél évvel, vagy egy évvel, inkább egy évvel ezelőtt, a második kerületben egy nagyon szimpatikus fiatal fiú lett a pártszervezet vezetője, és akkor a barátaim oda hogy oda üljek be, igen, egyébként magába a pártba, tehát hogy pártak legyél oda, mi el? Hát először is a közéleti érdeklődés, és 2001-ben, amikor beléptem, akkor egyáltalán nem volt biztos. 2001-ben éppen akkor mit csináltam? 2001-ben, hát talán akkor, már, talán akkor már pályáztam a Nyíregyula kórházigazgatói állására, vagy készültem rá. Majd még előtte történt. Az egy ilyen pályázatnál, egy szocialista kormányzatnál előny, ha valaki MSZP-tak? Nem, de nem is tudták róla, és a kinevezésem sokkal később történt szerintem. Nem, ez nem állt ezt a Akkor a te társadalmi aktivitásod, vagy mi az, ami elvisz? Korában is voltál te pártag? Azért is mentem a harmadik kerületbe. Voltam pártag, 89-ig belőlem kilépett a párt, nem én léptem ki annak idején. És a kettők között semmi? Tehát 2001 és 1989 között? Az ég a törvilágon semmi. Visszavarták a szűzhártyádat. Oké, okay, rendben van. A szűzhártyámat várták össze, hanem egy légzés interzív osztályon dolgoztam, ahol bőven volt dolgom, a, akkoriban a... Jó, de az, hogy az ember egyébként bekapcsolódik egy párt munkájába, az összefüggésben van azzal, hogy egyébként a tevékenységét tekintve vannak szabad percei? Szerintem igen, ez az egyik, és a másik összefüggésben van az, hogy milyen a helyzet a környezetében. Úgy érzi -e, hogy az az ország, amiben ő él, olyan irányba megy-e, amilyen számára kedvezőnek tűnik, vagy kellem. És ebből a szempontból 2001 egy megkülönböztetett pillanat volt? Megkülönböztetett pillanat volt, mert akkor az Orbán, első Orbán kormány idején már csomó olyan dolog volt, ami nekem nagyon nem tetszett. Mi volt az, amiről azt feltételezted, hogy pártaként messzebbre, tovább, mélyebbre, hadd ne soroljam jutsz, mint egyébként nem pártak? Semmi ilyen, abban a közösségbe akartam bekerülni, akik azonosan gondolkoznak, mint én. Munk... Jó, ja, de egy pillanatra várjál. Ennek közöttünk van ismerettség. De... Azért... Én azt feltételezem, hogy a baráti köröd, vagy adott esetben az orvostársadalom tagjaival azért azt megelőzően, most már nem merem azt mondani, hogy azt követően is nagyobb azonosságod és több csatlakozási pontod volt, mint az MSZP tagokkal, vagy én ezt rosszul látom ezek szerint? Másfajta csatlakozás, másfajta beszélgetés. Orvostársadalomban, mint ilyen a. Hát legalábbis én nem nagyon politizáltam, nem nagyon vettem részt ilyen politikai beszélgetésekben, nem voltam a kamarának, csak akkor voltam a kamarának a tagja éppen, amikor éppen kötelező voltam, amikor nem volt kötelező, akkor általában nem voltam benne. Nem, nem vonzott engem ez a... És az msp nek az a tagság, ami adott esetben a harmadik vagy a második keretben volt, az vonzott? Hát ameddig vonzott, addig tag voltam, és amikor már kevésbé. Oké, okay, de most maradjunk abban, ami vonzott. Amikor vonzott, akkor mi volt benne vonzó? Azonosan gondolkoztak nagyon sok kérdésben velem. Ez mi... egy értelmiségi társaság volt? Egyértelmű, nagyon magas értelmiségi társaság volt, igen amely inkább volt MSZP-s értelmiségi társaság, mint egyébként nem MSP s értelmiségi társaság. Tehát az a kérdés az, hogy ehhez vajon be kellett-e lépni az MSZP, vagy az ember ebből az értelmiségi társasággal találkozom? Valószínűleg nem kellett volna belépni, de én különben nem találkoztam volna velük. Ugye, mert a, hát most bocsánat, hogy ilyen kifejezést mondok, azért az orvosi, vagy valamilyen szakmába az ember mélyen elmerül az egyébként fölköszönt Tehát itt azért sokkal tágabb szakmai körből jött emberekkel találkoztam, és mondjuk a humán értelmiségi kapcsolataim és baráti köröm az viszonylag szűk, és ott nagyon sok nagyon intelligens emberrel találkoztam. Egyébként ez az együttműködés egyébként nagyjából 2014-ig, vagy meddig tartott? 2014-ig tartott, igen. Jó, figyelj, itt tartsunk egy rövke szünetet, és visszahívlak. Köszönöm. Talus Ferencet hallották, és ha működni fognak a telefonok, kohaladni fogják még. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fialajános. János folytathatjuk. A vonalban falus Ferenc. Um... Ugye mi ismerjük egymást, az a társaság is, ahol szoktunk találkozni, vagy régebben találkoztunk, adja, hogy azok milyen, hol vannak a világban, mit gondolnak a világról, de vajon az a szocialista párt, amiben te beléptél, az mennyire gondolkodott úgy, mint ahogy te gondolkodtál a világról, vagy elég volt neked ez a szűk értelmiségi kör, amely egyébként, nem tudom, lefette a szocialista pártot, vagy sem, nagy valószínűséggel azt kell, hogy feltételezzem, hogy nem. Én is azt kételezem fel, az és később ismereteim alapján azt mondom, hogy az a kör, ahol én akkor kerültem, az nem vette le a, a szocialista pártnak az átlagát. Egy... De téged maga a szocialista párt egyébként érdekelt, vagy az a kör neked untig elegendő volt? Hmm. Nekem az a kör elegendő volt maga pártnak a, az a tevékenysége érdekelt, hogy abban az időben egy kormányváltást szeretett volna, egyáltalán nem volt biztos, hogy sikerül vagy nem sikerül. Úgy gondoltam, hogy ebben a dologban nekem esetleg valamiféle drukkoló vagy segítő szerepem esetleg lehet. Ennek a 13 évnek a történetét érdemes összefoglalni? Nem, mert ez a 13, már olyan értelemben, hogy a párttal kapcsolatban Igen. nem érdemes, mert ebből a 13 évből mondjuk, hogy 9-10 évben nem volt párt. Mert én kilenc éven belül ebbe a pártban semmit nem csináltam az égazt egy világon. Ki lépte? Nem léptem ki, tag voltam, de nem jártam sehova az égazt egy világon. Jó, de, de most is tag vagy? Volt pártalapszerevezetem. Nem, kiléptem, júniusban kiléptem. Azt kérdezem, t -t -t. idén? Idén júniusban, tehát mikor a választás kezdődött, akkor én ebben a választásban már se milyen módon nem akartam részt venni se az ajánlások megírásában, se a jelölésekbe, és akkor azért már nagyjából világos volt, hogy akkor én már két éve dolgoztam a haza- és haladás Egyesületbe, az együttbe se léptem be, és akkor azért már lehetett látni, hogy itt ugyan nekem nagyon jó kapcsolatom van mind a három baloldali pártal de én szeretném a saját függetlenségemet és a saját független véleményemet megtartani ugye ami az állami gazgatással való kapcsolatodat illeti az teljesen érthető azt te mint orvos, országos tisztifőorvos szereztet. igen ilyen módon láttál bele a közigazgatás működésébe így van pontosan beleértve a fővárosi közgyűlést a fővárosi közülésben igazából nem tisztivagosként láttam bele, hanem az öt évig, amikor házigazgató voltam a Nyíregyula kórházban, részt vettünk az egészségügyi bizottság ülésein, nem jó szántunkból, hanem hát lényegében állandóan meghívottként lényegében kötelező volt a végigülni, nem volt igazi nagy élvezet, őszintén szólva, és ennek kapcsán a a anyagokba is beleláttunk, a vagyongazdalkodás ügyekbe is beleláttunk, nem csak én mindenkor áll, az Jó, ezek szerint kiderült, hogy írni nem nagyon szeresz, de olvasni szoktál? Természetesen. De hát akkor ezek szerint elolvastál rengeteg érdekes és rengeteg nagyon unalmas anyagot. Hát vagy nagyon unalmas anyagokat belelapoztam, mert mindeset nagyon sok ügyéről a fővárosnak volt információ. Amikor két évvel ezelőtt elvezetett az utad a haza haladás alapítványhoz, akkor az a mögött mi állt? Hát, abban az időben azt gondoltam, hogy ez egy komoly megtiszteltetés, és hogy abban az az alapító kör, aki a haza és haladást alapította, az egy szerintem, most hát, magamat nem túlértékel, de a környezet azok brilliáns értelmiségiekből és szakendekből. Egy gyakorlatilag hasonlót élünk meg, mint 2001-ben a harmadik keleti MSZP értelmiségi társaságával. Hát, tulajdonképpen igen, azért ez... Mondom Nagyjából hasonló, nem azt mondtam, ugyanazhoz, de nagyjából. Uh, neked, te, de te ott nem voltál alapító vagy, az voltál? Én alapító tag vagyok alapító tag vagy, ami azt jelenti egyébként, hogy alapító tagként ott te ott voltál akkor, amikor ez az egész nagy boom történt, tehát amikor létrejött a csillag? Igen, tulajdonképpen már egy pár héttel előtte is igen. Ki hívott, hogyan kerültél oda? Vagy te hívtál másokat, hát te ott voltál az origóban, akkor te is hívhattál másokat. Nem hívhattál másokat, azért ez egy eléggé végig gondolt kör volt, hogy ki legyen az a 15 alapító tal, aki oda meghívta, és spajnai gondol hívott, meg oda mindenkit személyesen. Amikor meghívott, akkor mondta, hogy miért? Természetesen, hát elmondta, hogy egy ilyen egyesületet szeretne csinálni, erről beszéltünk, én elmondhattam a véleményemet, arról, hogy én mit gondolok. Ez a tereszortod az egészségügy volt, vagy más reszortja is volt az egészségügy? Nem volt senkinek reszortja ilyen értelemben. És később? Később sem volt. Tehát ez egy véleményező, visszajelző egyesületként működött a bajna, a bajnai gondon mögött az egész kampányidőszak alatt, ahol egy nagyon őszinte, nagyon nyílt, nagyon tárgyilagos beszélgetést lehetett folytatni. De te ebben egyébként úgy pozíciót nem vállaltál, mint képviselőjelölt, vagy legyen, mint képviselőjelölt? Nem, képviselőjelötséget nem vállaltam. Ha valamit módon az áprilisi választáson ez az ellenzéki koalíció győzött volna, akkor én mondjuk ambicionáltam volna, hogy az egészségügy és a szociálpolitika területén szerettem volna valamilyen helyzetbe kerülne, ahol a véleményemet elmondhatunk. 2014 áprilisra, hogy értéget, különös tekintet, hogy 2014 áprilisra csak úgy következhetett be, hogyha végignéznénk 2012-től, vagy 13 tól azt a két évet, azzal megint eltelhetne hosszú idő, de végül is van időnk. 2013 augusztusától lehetett tudni, hogy ez a, már bocsánat, tökéletlenkedés ami zajlott. Nagyon sok szempontból ezzel nem lesz fényes én azt kérdezem tőled, hogy addig, mindvégig, végig, ugye egy olyan ember voltál, már mint 2010-et leszámítva, akinek volt egy foglalkozása, és a foglalkozása mellett volt a szó jó értelmében a nem vagyok félreíthető aktivista. De itt te már nem voltál, neked már nem volt főfoglalkozásod, ugyanakkor nem lettél főfoglalkozású aktivista sem. Ez egy ilyen nagyon furcsa halmazállapot az én szememben. Lehet, én nekem ez egy elég kellemes volt, tanítottam az egyetemen, csináltam a családdal kapcsolatot. Én ezt értem, én arra vonatkozóan lett volna a kérdés, hogy elindult-e 2013-ban, 2014 elején, vagy bármikor a te politikussá válásod. szerintem ez nem indult el. Lehet, hogy ennek most el kell indulnia ebben a jelenlegi folyamatban, de... Őszintén szólva nekem ilyen értelemben pártpolitikai ambícióim nem volt. Nem, nem, nem, nem, most egy pillanatig nem értjük egymást. Alapvetően ugye te láttad, az, az volt szó a szóról, hogy töketlenkedés, ezt akár másféleképpen is kifejezhetnénk, de maradjunk ennél a kifejezésnél. Ugye neked a töketlenkedéshez mindig volt valami eszközöd, ha kórházigazgató voltál, ha orvos voltál, ha tisztifőorvos voltál. Ebben a közegben ilyen eszközöd nem volt. Ilyen eszközzel csak akkor rendelkezik valaki a maga is politikus, és természetesen politikusként is más a közel, ha funkcióban van, ha ellenzékben van, vagy kormánypárton. De ha ráadásul még politikus se vagy, akkor ezt a töketlenkedést nézni ebből a szempontból akár Kejfejancsi is lehetnél, hiszen része is vagy, meg nem is nem is volt egy élvezet, és talán így, ahogy most összerakod, ez tulajdonképpen lehet, hogy megalaposztott a helyzetet, hogy amikor most ez a felkérés ért, hogy akkor viszonylag könnyen igen, mondtak. Oké, okay, de nem fogunk eljutni idáig, mert azt kérdezem tőled, hogy amikor ez a tökéletlenkedés folyt, akkor veled azok a politikus, akik beszélgettek, hiszen azért ott meg annyi politikus is volt, hogy tehetséges, vagy nem tehetséges, hogy egyébként minden vonatkozásban jól döntő, vagy sem, ez most egy másodlagos kérdés de elkezdett, val elkezdődött valami folyamat, ami a te odavaló ilyen jellegű betagozódásoddal együtt járt. És azért kérdezem, mert épp például Szigetvári Viktorna, függet attól, hogy kapcsolatunkat számtalan konfliktus frémjelzi, elévülhetetlen érdeme van. És azért én életem végéig hálás leszek, ami a módon ő bevezetett engem abba a körbe, vagy legalábbis cipőkanalat adott ahhoz, hogy a politikusokkal mondjuk könnyebb eset volt akkor, hogyha kiderült, hogy engem hallgatnak, megismerkedhessek, és hihetetlen mennyiségű tapasztalatra tettem szert, miközben teljesen világos volt számomra, valószínűleg ebben már benne volt az életkorom is, hogy én egyébként, ha ők bent vannak, akkor kint vagyok, vagy fordítva, tehát én soha se fogok hozzájuk tartozni, de nagyon sok mindent megértettem abból, amit csinálnak, miközben azt éreztem, hogy sose fog közéjük tartozni. A te eseted annyiban más, hogy te elindultál, és tulajdonképpen egy feloldódás irányába mutatott a te folyamatod, és ennek van most egy megkülönböztetett pillanata, vagy ha tetszik, ennek vannak most megkülönböztetett pillanatai. Igen, ha azt hogy mit csináltam, mondjuk 2013-2014-ben, amikor ezt láttam, ez alatt az ide alatt mi létrehoztunk egy Mátyás Király ami egy szociális tevékenységet folytat, és még szép fejlődés előtt. Ez mi? Ez a munka. Hát ez egy egyesület, ami megpróbál segítséget nyújtani olyan kiszolgáltatott embereknek, családoknak, akik erre rászorulnak. De milyen területen? Egészségügyileg, szociálisan, mind a kettő szociális területen? Hát, ez a... Próbálunk segíteni, amivel tudunk. Pénz, posztó, amit amit összetudunk. De lehet a pályázni, vagy ez hogy működik? A pályázni nem lehet, de hogyha van ennem most véletlenül egy felesleges használaton kívüli mosógéped, akkor pontosan tudnám, hogy ki a legboldogabb. Ez egy műkedvelő társaság, vagy ez azon túlmutat? Ez, ez műkedvelő az talán túlzárt, azon túlmutató az meg nagyon messzevezető lenne ebbe a dologba. Ezek olyan emberek vesztek ebben... Halló? Figyelj, itt vagyok. hallgatott egy pillanatra. Ezek olyan emberek vesztek ebben részt, akik a szociális érzékenységük van, akik nem szeretik, hogy a másik ember kiszolgáltatott, rossz helyzetben lévő családokon próbálnak segíteni, és próbálnak összehozni olyan embereket, akik segíteni akarnak, és megtalálni olyanokat, akik ráforulnak erre a segítségre elindult át egy, egy, egy, egy átalakulás valós Ferenc életében uh, amely átalakuláshoz a Fidesz nagymértékben hozzájárult mert ugye Friderikusz után szabadon hogyha nem lett volna a Fidesz akkor valószínűleg ez az egész nem így alakult vagy talán se se alakult volna tehát ehhez kellett ez uh, az, hogy te ezen aktívan akarsz változtatni, ez egyáltalán felmerült-e, vagy te ennek a körnek a révén a gondolataidat adtad oda, és annyi? Nem én lennek, a aktívan szerettem volna változtatni, vagy szeretnék változtatni, és azért is vállaltam ezt a feladatot, mert azt gondolom, hogy ha a főváros lakossága engem megbíz azzal, hogy ezt a várost vezessem, akkor itt az aktív változtatása a van a fővárosnak mindig van lehetőség. Még nem jutottunk ide, de a legvégén fogok lejutni. Jó. Azt kérdezem tőled, hogy hogy történt az, hogy miközben képviselő jelölt? Nem voltál se uniós, se, e, e, se országgyűlésig? Felmerült-e az, hogy legyél önkormányzati képviselő, vagy legyél polgármester jelölt? Igen, felmerült. A 12. kerületről és a 2. kerületről is volt szó, ami hát nem egy érdemi szerepvállalásnak készült, hanem a Fidesz által az ellenzékre rákényszerített választási törvény Miatt hét helyen mindenképpen el kell indulni olyan polgármester jelöltnek, akinek a nyerésére, hát a jelölői egyáltalán nem számítanak. De a töredék szavazatok miatt rettentően fontos, hogy azon a kerületben hányan szavaznak. Erre te bulintottál, eljutottunk e oda, hogy 12. kellett vagy második. Valakinek vállalni kell. De azért, de te el is vállaltad? El is vállaltak. És melyiket? A végén a második kerületet kaptam. Most időben hol járunk? Hát most 2014 júliusában mondjuk. Mekkora csalódás volt, vagy mekkor, mennyire ért meglepetésként téged egyébként a Fidesz-KDNP kétharabontos győzelme a 2014-es választásokon? És most tegyük félre azt, hogy milyen választási rendszer volt, mert ilyen választási rendszer volt. Semmennyire nem ért meglepetésként pontosan lehetett tudni, hogy a Fidesz-Jőzbuk volt sejtetted az, hogy rád ilyen szerepvállalás vár, ha egyébként ö, te nem lépsz el előle? Nem, ez eszembe se jutott. Tehát az, hogy én a három párt egységesen... Nem, nem, nem, még csak ott tartunk, hogy 12. vagy második kerületi, majd második kerületi. Ez, ez könnyű volt-e tudomásul venni? Függetlenül, hogy a győzelemnek milyen reális esélye volt, vagy sem? Ezt, ezt abszolút tudomásul vettem, mert ez egy olyan feladat, amit meg kell, meg kell csinálni. Az, hogy egyébként szóba jöhet más, az hogyan történt? Nem történt ilyen, én egyáltalán nem volt. Féljét, azt kérdezem tőled, hogy a mostani helyzetet mi hozta létre? Mostani helyzetet az hozta létre, hogy valaki bedobta a nevemet, pillanatilag mindig nem tudom a pontos történetét, hogy kinek az agyából pattant ki ez a szikra. Milyen körben? A, azt se tudom, de nyilvánvalóan ennek a három párt tárgyaló delegációjának a környezetében. És egy csomóan azt mondták, hogy aha. És utána megállapodtak, hogy én vagyok a legkisebb közös többszörös, tehát mind a három párt Engem el tud fogadni, támogatni tudnak, és azok egy csomó pozitív visszajelzést kaptam mind a három pártnak az aktivistá és tagsága köréből. örülnek annak, hogy engem választottak, és ez sokan azt mondják az ismerőseim körül, akik például a Bolykotra támogatták volna, vagy otthon maradtak volna, hogy hát ha én vagyok a jelölt, akkor talán mégis eljönnek szavazni. A, ott tartunk még hogy ugye Bajnai Gordon valamikor 2009-ben talán, ha jól emlékszem, ugye úgy lett miniszterelnök, hogy ezért egy elég érdekes casting volt előtte. Bajnai Gordon ugyanakkor tudhatta azt, hogy ha azt elvállalja, akkor egy évig, vagy valamivel tovább talán, mint egy évig, úgy lett egy országnak a miniszterelnöke, mintha egyébként megválasztották. Volt az egy másik kérdés, hogy az ellenzék hogyan viszonyul hozzá, de neki ott akkor olyan jogköre volt, hogy hogyan tud majd együttműködni az MSP-vel, az is, az is egy másodlagos dolognak tűnt, hiszen ez az ország egy vízfej, nem csak Budapest vízfejben, hanem a miniszterelnök. A mindenkori miniszterelnök is vízfej, a szulak abban az értelmében, hogy olyan túlhatalma van, az egy másik kérdés, hogy éj-vele vagy sem, amely megkülönböztetett helyzetet hoz létre. Ez a miniszterelnökre különös tekintettel arra, hogyha egyébként még tud, tudhatja, hogy nagyjából egy éve van, és talán nem is akar újraindulni, az is lényegtelen, de tudja, hogy mi vár rá, az egy más pálya, mint amikor valakit főpolgármesternek jelölnek, egy olyan rendszeren belül, mint ami ma Magyarországon van. Ezzel gondolom számoltál? Még akkor is, ha sikerül? Természetesen számoltam, de én nem látom a között a két dolog között az ilyen szoros összefüggést a városnak a vezetése az egy feladat, meg lehet oldani az nem kell pártpolitikusnak lenni Érteni. ugye most egy olyan dologról beszélünk ami Magyarországon még nem volt Mindegó... Hát legalábbis 1990 óta nem volt, hogy jön egy ember, aki azt mondja, hogy ismerem a város működését, nincsenek politikai ambícióim, ami most van nem hát tetszik, politikai ezért... Politikai ambícióim nincsenek. Erről beszélek? Az... Igen. Erről beszélek? Uh -huh. uh, tehát szavazzatok rám, mert én valójában azt szeretném elérni, hogy itt olyan élet legyen, amilyen egyébként nincs az országban, miközben Budapestet nem fogod tudni kivenni az országból, de ez ma legyen annak a gondja, ha eljön ez a periódus. De ezzel te tisztában voltál, hogy te erre teszel most bátortalan kísérletet, hogy ezt annak idején a bölcsészkarom mondták. <gül> Így van. Így van. Azt Nos, ha, fogjuk folytatni a beszélgetést, akkor tudnod kell, hogy a mindenkori környezetet le fogjuk választani, mert hogy egyébként mit mondanak az ismerőseid és a betelefonálók ennek nincs jelentősége. Az a fontos, hogy te mit gondolsz, és természetesen bár lennének olyan dolgok, mint a Tíz próbában, hogy az ember pontosan látja, hogy mi a teljesítménye, sajnos itt nincs ilyen. Uh, tehát így nem látja az ember csak akkor, amikor különböző közvéleménykutatások, illetőleg választás van. De haladjunk előbbre. Uh, te egy megfontolt, és az én szememben a szó jó értelmében egy óvatos pali vagy. Én ezt többé-kevésbé jól látom-e? Szerintem igen. Az, hogy óvatos alatt mit értesz, az persze egy az óvatosan azt értem, hogy szándékosan nem vállal konfliktus, csak azért nem megy két méterrel előbbre, hogy a többiek a mög mögötte legyenek, nem, nem hívja maga ellen ki se az Isten, se a másik ellenszenvét, nem beszélt csak azért, hogy az ő szavát lehessen hallani. Ezek most egy ilyen szélesebben vett óvatosság kategóriája, amiben benne van egy, egy, egy, egy olyan embernek a habitusa, aki egyébként, akit egyébként úgy hívnak, hogy Falus Ferenc. Igen, csak ugye itt van ennek egy másik oldala is, hogyha valamit el akarok érni, van valami ügy, amit fontosnak tartok, és azért dolgozom, akkor azért ez egy lényegesen keményebb folyamat, mint ez a párt. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hogy mondj egy olyan dolgot, akár kórházigazgatóként, akár tiszti eh, orvosi mi voltodból adódóan, amikor egy olyan csatát vívtál, nyilvánvalóan szakmait, eh, amiben. Eee, bebizonyítottad azt, hogy egyébként, hogyha valamiben hiszel, vagy valamiről azt gondolod, hogy az egy rossz döntés, akkor tud más oldalad is lenni, meg tudod magadat másképp is jeleníteni. Engedd meg, hogy visszakérdezzek, jó? É, hogy influenza járvány idején a terhes nőket be kell leoltani, és be kell leoltani őket a terhesség bármelyik szakaszában. Uh -huh. Na, mi a válaszod ez ugye te nagyon jöltöd, hogy mint orvos gyerekén erre nem fog válaszolni, a azt fog mondani, és az orvos tudja, Hogy tudnám ezt én eldönteni? Mert hogy elég sok szó volt róla a nyilvánosság előtt. Én emlékszem rá, de ebben együtt euh, én soha sem olyanban állásfoglalni, amelyhez szakmai hozzáértés kell. Szerintem meg ehhez már nem kell szakmai hozzáértés, csak ezek szerint, a, ha, ha, te, ha tényleg nem emlékszel rá, akkor valószínűleg nagyon sokan ezt elfelejtették, hogy mindig be kell oltani. Én erre emlékeztem, de, de, de figyelj, ez egy nagyon fontos dolog. Én a Vitraival számtalan dologban álltam szemben, és alapvetően nem értettem aztán a későbbi Vitraival együtt, de annak idején volt egy betelefonálós műsor, talán karácsony tájékán, ahol híres emberek ültek, és különböző tanácsokat kértek tőlük, illetve hát egyedül lévő emberek voltak. Én természetesen nem tartoztam közéjük, csak beszélgettem a Tamással, akihez számtalan ember, számtalan problémával fordult, és a Tamás egészen pontos. Tudta, hogy meddig terjed a kompetenciája, és se adott olyan tanácsot, amivel kapcsolatban azt gondolt, hogy a receptet Én, hogy Nem tanácsról van szó, hanem arról van szó, hogy ebben a kérdésben. De ez a, de ez a példa ez tökéletes. Én arra is emlékszem, hogy akkor mekkora társadalmi ellenállás volt ez ügyben. Igen, de ebben a kérdésben még a saját minisztériumunk vezetésében is súlyos vitákat folytattam. De azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy egészségügyi megalapozottságú vita volt, tehát ez nem annak a kérdése, hogy ki mi behész. Világos, tehát vezető. Oké, okay, rendben van, meggyőztél. Egy példát kértem, egy példát. kell. Egy... és ennek következtében volt. Egy példát mondtál. Egy haláról volt szó, ez nem volt egy... Tökéletesen értem. Azt kérdezem tőled, hogy megvan-e, vagy meglesz-e az a stábod, amely egyébként a te tudásodat azokon a területeken is lehetővé teszi, amely területeken egyébként ilyen konkrét tudással nem bírsz, hiszen az egészségügyhez látható módon értes láttalak téged e, tévében ott is bebizonyítottad, hogy azzal kapcsolatban van tudásod, de látható módon óvatos vagy imáron a szó szoros értelmében minden más területen ahhoz, hogy az embereket meg tud győzni arról, hogy másban is tudsz úgy viselkedni, mint orvos az a kérdés, hogy lesz-e olyan akit fölmutatsz, mert a hátralévő két hónapban ezt a tudást nem fogod tudni megszerezni ez világos, de van egy plusz tudásom ki tudom választani azokat a nálam okosabb embereket, akik bizonyos területeken hihetetlenül jó. Ebben neked tökéletesen igazad van, de addig el kell tudnod jutni? De... Ha addig nem jutsz el, addig meg kell tudni győzni az embereket arról, hogy téged érdemes abba a pozícióba juttatni, ahol majd megteheted ezt? Amikor ennek eljön az ideje, akkor ezek a... De ez az idő, ez már eljött, hiszen ez már, ez már egy kampányidőszak, téged felmutattak, még, és még nincs kampány ennek az ideje. Félreértesz a kampányidőszak, az nem annak a függvénye, hogy éppen megkondították-e a harangot. Jó, de, de még mielőtt akkor ide eljutnánk, és aztán két hét múlva folytatjuk, már a jövő hét kiesik, függetlenül attól, ezt a műsort megismétlem, meg fogjuk látni, hogy mennyire áll helyt, bár amit 2001-ről mondtál, az csak nem fog megváltozni. Azt áruld el, hogyha rossz, <sízen> rosszul, rosszul, rosszul, tehát nem esett jól mindaz, ami az, az elmúlt időszakban, az országgyűlési választások előtt történt, akkor milyen szemmel nézted mindazt, ami most, itt az elmúlt hetekben történt, nagyjából ugyanolyan logika alapján történő összefogás kapcsán, mint ahogy az a logika vezérelte az országgyűlési választások összefogását is, és amely a maga nemében nem volt egészen másféleképpen tökéletlen, mint ahogy volt a 2014 április előtti összefogás. Nagyon erősen összehúzott szemöldökkel néztem ezt az ügyet, és szerencsére nem voltam Budapesten. Jó ja, de önmagában az, hogy nem voltál Budapesten, az a politikai támogatás, amit ez a három szervezet nyújt, függetlattól, attól, hogy nyilvánvaló, hogy két szervezet támogat, egy pedig jelöl, de az, hogy ezek milyen halmazállapotban vannak, és milyen erőt képviselnek, ez téged az elkövetkezendő hetekben hidegen fog hagyni? most nem fog idegen hagyni, de minden esetre annak a vitának ellenére, amit a nyilvánosság előtt és nem a nyilvánosság előtt az utóbbi napokban foly, az a munka, ami a úgynevezett főpolgármesteri kampánynak az előkészítését jelenti, az töretlenül elkezdődött és folyik. Én ezt értem, de ugye abban egyetértünk, hogy a Nyírő gyula kórházban, ha valami történt, az a te kompetenciádá vált előbb vagy utóbb, ha te azt tudni akartad. De ezt ugye jól látom. Hát nagyjából igen. Nézd, hát azért az apám orvos volt, bár azt mondta, hogy a kórházigazgató már nem orvos, ugye ez arra, arra utalt, hogy annak annyi dolga van, de azért belelátok a tevékenységbe. De azért én téged úgy ismerlek, hogyha netán téged arról kérdeznének, hogy mit szólsz ahhoz, hogy az EgyüttPM hogyan tud együtt dolgozni azzal az alszervezettel, amelyik támogatja Pásztor Albert jelölését, vagy... Mit szólsz te ahhoz, hogy Kunhalmi Ágnes képtelen eredményre jutni e, a, a saját e, szervezeteivel e, angyalföldön? Vagy ha azt mondod a demokratikus koalíciódra, hogy hát gyerekek, vagy látod azt, hogy hát gyerekek lehetséges, hogy ez a Gulyás Márton, ez egy kamaszdazi, mégse kéne. E, Nagyval, tehát ezeket most összeraktam, és én azt feltételezem, hogy te azok közé tartozol, akik azt fogják mondani, vagy arra tesznek bátortalan kísérletet, hogy leválasszák a saját tevékenységükről ezt, és azt mondják, fiala, nem beszélhetnék inkább a fővárosról. De mit fogsz akkor tenni, amikor ezt fogod megkapni, mert azt fogják mondani, falus, te ezeknek a pártoknak vagy a jelöltje, vagy nem a jelöltje vagy, de támogatnak. Mit ahhoz, hogy ezek ilyen háborút vívnak, vagy ilyen csacskaságokat csinálnak? Nem fog örülni ennek, de én nem szeretnék ebbe közvetlenül beleszólni, de mindent el fogok követni. De mit csinálsz majd azokkal a beszélgetésekkel, ahol újságírók semmire nem lesznek kíváncsiak, csak erre? Hogyan fogod te tudni megjelenteni a te szépségedet és okosságodat, ami van, néztelek a tévében, a közben, ugyanazal a móddal pódnak, fognak ellehetetleníteni, észre sem fogják venni, hogy a falus Ferenc ülott. Hát ez a, a, a mechanizmus, ez nem ismeri az alany, csak kiadják neki a parancsot, hogy lehetetlen is el és ellehetetlen függetlenül, hogy fiú, lány, felnőtt vagy gyerek. Itt céltalanul ráadásul, mert aki ezt teszi, az közben egy ilyen robot, azt se tudja, mit miért csinál. <tos> Jó. Figyelj ide, a ez a helyzet, ez pillanatilag van, nekem mind a három szervezetben megvannak a kapcsolataim, néhány dolog azért talán hallgatnak rám, és lehet, hogy egyre több mindenben fognak rám hallgatni. És Jó, de ezek már azok a mondatok, amelyekkel nem fog tudni az ember mit kezdeni, hiszen ezeket a lufikat majd meg kell tudni tölteni, vagy levegővel, vagy vissza. Tehát erre mondtam neked azt, hogy végül is én ma nemhogy kesztyűs kézzel, hanem mint egy barát beszélgettem veled, ami egyébként ebből a szempontból nem volt nehéz, de miután én szeretnék neked segíteni, de úgy segíteni, hogy közben világos legyen az, hogy én mit szeretnék, lesznek olyan pillanatok, amelyeken majd úgy kell tudni túljutnunk, beleértve vagy te azt fogod mondani, hogy már nem akarsz erről beszélgetni, hogy felhívom a szíves figyelmedet, hogy adott esetben egy bizonyos dolog ha felébe marad, akkor azzal szembe kell nézni, hogy az ott nem lett, azt ott nem oldották meg. Tehát azt akarom neked mondani, hogy az a törekvés, ami benned van, dicséretreméltó, az az eltökéltség, ami benned van, dicséretreméltó, de ahhoz, hogy te itt nyerjél, ahhoz még a harci vértezetet a szó szoros és szó átvitt értelmében magadra kell öltened, és még nem egészen látom tisztán, hogy mi van a teruhatáradban. De minden esetre a vérel való kenegetés már elkezdődik. Én ezt értem, de az önmagában kevés, tehát az indián nem attól indián, mert csikokat fest a hoblókára. Ez világos. Ja, rendben van, figyelj! Vége van az órának, nem tartozol semmivel se, ha nem viselkedtem rosszul, akkor két hét múlva folytatjuk. Oké, okay. nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Majd ha lesz mit, akkor szólni fogok. Köszönöm szépen. Falus Ferencet hallottak. <Szorvá> <Szorvá> És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János.